iqraram bihi wa tawhid wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida ikhwata wa na kalima fupi katika muda huu baada ya dhuhur na katika kipindi kilichopita tulizungumzia kuhusiana na swala la kuomba dua na zikri za kisheria na kwamba zikri na dua ni katika ibada sio jambo tu ambalo mtu anaweza akajizulia mwenyewe Nakaanzisha upande wake kwamba hizi ni dua zangu na hizi ni adhkari zangu akazileta tu hiyo ni ibada na ya kwamba jambo la kumtaja Allah na kumoomba Allah natakikana mtu alilete ndani ya nafsi yake Pasina na kudhihirisha wazi wazi dua zake na adhkari zake na w chini ya kuinamisha sauti yake tukawa tumisoma aya kurani wadhkur rabbaka fi nafsi ka tadarrua wa khifatan wa dun al-jar min al-qawl bi lughati wal asal wa la takum min al-ghafilin allah tdrعا katika hali ya kujishusha kunyenyekea kabisa hali ya unyenyekevu wa ndani kabisa wahifat na huko unaogopa Waduna اljari min اlkuli na pasina na kudhihirisha wazi wazi maneno yako hayo maombi yako bاlghudu asal na jambo la kumtaja allah tabaarakataala lifanye asubuhi na jioni wala taku minal ghafilin na wala usi ewe muislam ukawa miongoni mwa wale ambao walioghafilika na kumtaja allah tabaarakataala wao wako wa na dunia zaidi wameghafilika na kumtaja allah na allah wamemsahau kabisa tukawa tumetaja baadhi ya kuali mbalimbali za Mtume sallallahu wa alaihi wasallam kuhusiana na jambo la kuleta dua kwamba mtu aombe na maswahaba walimwambia Mtume aombe. Aqribu Rabbuna fa-najihihi. Ya Rasulullah, je, Mola wetu sisi yuko karibu tunungunini nayo ya Allah ya Allah. ام بعيد فنناديه او مولوت يكون بال تموته بصوت كبوا فانزل الله عز وجل انا قلب ششاه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي na wala usizifishi dua zako hizo ukazificha ikawa mwenyewe hujisikii. Napita pita katikati ya kudhihirisha na katikati ya kuwa chini kabisa. Usiwe chini na wala sauti isiwe juu. Tukaahidi kwamba tutakuja kuangalia sharti za dua. Kwa kuwa dhikri na dua ni katika ibada kuna sharti zake. Miongoni katika sharti za dua na zikri ya kumtaja Allah jambo la kwanza kabisa al ikhlas kumkusudia Allah moja kwa moja dua na maombi na zikri unazosoma usijawkamkusudia mwingine yoyote mukusudia Allah tena umkusudie moja kwa moja zimekuja aya nyingi tu za kuwataka waislamu wanapoomba dua zao mukusudia yeye Allah Allah mseme ngumo aya hizo waduuhum mukhlisin lahu ddin. Na yeye Allah. Hal yakum takasiya yeye ibada lifanyeni jambo hilo na hilo jambo hawalipendi makafiri kwamba nyinyi mnamuomba Allah peke yake. Mbona kuna watu matajiri, kuna watu wana nguvu duniani, kwa nini msiwaoombe wao? Hilo jambo makafiri wanalichukia. Dio mushwa aya hii Allah akasema ولو كره الكافرون حتى كما مكافري وتتchukii ndani kwamba maombi yetu na afkari zetu ni mkusudi ya Allah nyinyi ende nini kumkusudia Allah tبارك وتعالى hili na wala hakwaamrishwa Ispokuwa wa waamuabudie Allah hali ya kumtakasia yeye ibada tena aliyokumili katika dini moja kwa moja waachane na ushirikina hii ni sharti ya kwanza al sharti la pili al -mutaba. hiyo ibada yako na dua yako unayomba Unamfata mtume wewe au merithi tu kwa baba yangu kanifundisha dua hizi Mwalimu wangu kanifundisha dua hizi. Hizi ni dua zetu sisi tunaomba hizi. unamfata mtume katika maombi yako? Au unatunga tunga dua tu mwenyewe umekaa hivi na kujitungia mwenyewe dua. Kuna mtu alikaa akajitongia dua alafu akaandika. Kaandika lafaka tuba katika katika mitandao. Chukieni dua hizo. Dua za mtu aliempuuzi mtu leomba koni ni kwa sababu walileta katika fikra zake tuache hapa hapa nifanye hivi hapa nifanye hivi shartu ya dua na dhikr vile vile almutabaa likumfata mtume wa Allah kwa sababu matendo yoyote yatakapokuwa ndani yake yana ikhlas na yala yakawa hayakusidhi aelewe mtu hayakubaliki matendo hayo na itakapokuwa matendo hayo yamepatia kweli kweli amepatia lakini siko ikhlasi kadhalika hayatakubalika mpaka iwe ni ikhlasi imekusudiwa kwa ajili ya Allah yadhibiti na musho yao katika sunna kama amemfuata mtume wa Allah katika mambo yake Allah anasema wattabi'uhu la'allakum tahtadun kwa tani mtume wa Allah katika kila kila, kila cheno ili mpate kuongoka ninyi wa in tuti'uhu na ikiwa nyinyi mtamtii mtume Allah katika maombi yenu na azkari zenu Shati sharti la tatu la dua na zikri ya kukubaliwa dua yake na azkari zake athiqah athiqatu billahi ta'ala ni mkweli ni kweli unamuomba Allah au Allahumma innaka fuwantuhibu afwa fwa an ya karim al na kila mmoja unanikana pale jaso lidamtoka mkumbo nafuata ni mkwili kwili kama anaomba kwa ajili ya Allah au ni tena au ni mwenye kuyakinisha Icho cha kiombe hicho iwe anaki, anayakini kabisa kwamba Allah naitika imekuja kwenye hadithi ya bihurera mtumekasema ud'u allaha wa antum muqinoona bilijaba nyinyi waislamu muombe ni Allah muombe ya Allah, Allah haliakuwa nyinyi ni mwenye kuyakinisha kwamba mimi dua zangu zinaitikwa na Allah unayakinisha hivyo kweli kwa dua zako zinaziteitikwa na Allah Mtume amesema mamin muslimu ni adu Allah bi hakuna muislamu yoyote atakayeomba dua dua yoyote laisafih ithmun ikawa ndani yake hakuomba mazambi wala qati'at rahim wala hakukata uko kama ukishawuruga jamaa zako kisha kata uko halafu anakun kuomba dua haku hakufanya jambo la dhambi فقكته وكوائه ameomba dua illa a'tahu Allah biha iskuwa Allah lazimatan ba ichwal chukiumba wa fi riwayah ihda thalas atam ba mujid kama ba hadith ni refzan shat yan yakubalika dua hudhurul qalbi wal khushu' wa raghbah fi ma inda Allah ورحبه ممن عنده من العقابي كحضورش وله مويووكو لكي جلزميشه kwamba уле моيووكو kwamba uko mbele ya Allah na muomba Allah tabarakata lihudurishhe moyo wako yani kama vile mtu yuko darasani Kuhudhurisha ule moyo wake na husuhi yake uhudurishe na awe ni mwenye kupenda na kutaraji yale anoyaomba kwamba Allah atampa atarjie anachoomba kwamba Allah atampa na awe ni mwenye kuugupa kilicho kwa Allah katika adhabu zake kwamba mimi kama nitafanya makosa adhabu za Allah siziwe zimini haye mitume wote Nabii Zakaria aliowahusia wanawe na familia yake na Allah anasema walikuwa yaduunana na ragaban wa kituumba sisi kwa mapenzi na kutuogopa wakaanu lana khashiin na walikuwa kutu sisi Zakaria na to wake ni mwenye kunyenyekea kwetu hudhuru lkalbu lukhushu qahduri ule moyo wako mtu na kama angefanya hivyo ana moyo wake na wala singefuata mkumbu wa watu na maneno ya watu angeona kwamba ni tu basi wanamwingizia katika macho yake na moyo wake vitu ambavyo vinamfanya kumtoa katika takwa lakini wapi uislamu umekuwa mbali sana na kusoma ile dini yao sharti ya tano al-azmu waljazmu waljadd kuazimia unazimia hasa Allah tonipa na ne kumwambia kumoja kwa moja kwa moja kwa Allah na unafanya bidii mushi wa bidii katika kuomba na hayo ni kwa hadithi ya Anas bin Malik Mtume amesema idha daa ahadukum falyazim fi ad-du'a atakapoomba mmoja wenu wakati atakapoomba mmoja wenu katika dua aazimie hasa katika dua zake zile wala na wala siseme Allahuma in shi'ta fa'atini fa inna Allah la mustaqrir halahu Wewe Allah ukitaka nipe ukitaka nipe manake ukitaka usinipe ukitaka nipo ukitaka usinipe Bwana mama baba yasa na Wewe mtu na haja kubwa na kwenda kwa tajiri unahitaji Unahitaji sana kabisa halafu namwambia yule tajiri ukitaka nipa ukitaka usinipe hiyo yako bwana alionaita atakupa kweli basi ku allah na pasina kusema allah ukitaka nipe na no ukitaka usinipende asiseme mtu anasema inshi ta faatini fa inna lalam mustaqriha lahu allah alazi si mwe ni nguvu allah wewe huwezi kumtenza nguvu allah uombe kwa kunyenyekea kwa kumshikilia kwa kwamba Allah ni peja wako kwa kunyenyekea surti ya 5 na surti ya 6 almutafaddatu ala awamirillahi huyo anayeomba dua muombaji awe ni mwenye kuzihifadhi amri za Allah Wajitinabu na wahihi na ajepushe na makatazo yake Allah na hayo yamekuja kwenye aya amina lalaili fatahajjad bihi nafidata laka Asa ayyaba asakara rabbuka makama mahmuda. Shoti asaba. Ayya kunu mat'amaka wa mashrabaka wa malbasaka halalan. Izunguzo icho yi chakula chako na chakula, kinywaji chako kiwe ni halali. Ni vitu ambavyo Muislamu hazingatii. Mtana amehangaika katika kazi lakini humo humo kishadhulumu watu. Anakwenda kununua fungu la muhogo ndizi na vitu vingine kwa pesa ya haramu chakula chaki ni haramu mavazi kisha mzulumu mtu eh mashrab mavazi yake kinywaji chake ni haramu kinywaji anachokunywa ni haramu tupu mavazi ni haram doa kitapokiwa bini Mikuja kwenye hadithi ya mtumi wa Allah mtu ambaye yuko jengwani amesongwa anainua mikono yake juu ya Allah e Allah nipe e Allah nipe matamuho haram, haram, haram, haram. ya haramu mashrabo haramu kuvyabil haram takula takin haram kinywe takin haram yeye mwenyewe mwili wake wazai wake umemlisha haramu tupupu fa anna yustajabu lillahi wapi na wapi alaku munitikia dua yake mtu kama huyu hii ni kuonesha kwamba dua ina sharti zake dua na taratibu zake lazima muislamu afahamu yule anapoingia katika afkari yoyote na dua yote basi yajewe kuna sharti zake hizi ni katika baadhi tu ya shurutu dua ambazo wa wametuwekea lakini inshaallah tutakoje kuangalia vitu gani vinavomzuilia mtu asikubaliwe na wala asitikiwe dua yake mambo gani mtu akifanya dua yake haikubaliwi maombi yake yakubaliwe hiyo itakuwa nukta ya pili في كتابه سهيمه هي اذكار في بي mtu dua zake hazikubaliuni kwa sababu gani subhanakallahumma bihamdika ashhadu alla ilaha illa